اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ الله جل جلاله د نبی له صلوات و, متعلق. ده و آغغیب ذکر کر چه سلام متعلق د مشرکان او غریب ذکر ک چا نبی له سلام د ویلې ونی نه الله پر مهل چې الله جل جلاله پتا باندې نعمت کړه دے او دارانګي دا نعمت ایمان او نبوت ده نتلی ونه نه استاد پر لوی اجر دی استاد پر نه ختمیدونکو ثواب لې نوزدم ذکر کئ چه پیغمبر دی دا خبر کئ او ته برداشت کئ نو ان کلا اعلی خلق عظیم یقینا ته پیغمبر ډیر اوجت او اخلاق وانه او د نبی له سلام دو سلام اخلاق مبارک د حضرت عائشه زبنا نقللی چیکا خلق ال قران د نبی له سلام خلق او اخلاق جو بز قران او قران ټول د بهترین صفات او مجموعه ده خی خبری بگی زکر دین نبی علیہ السلام اخلاکم طول بہترین اخلاک دو قرآن او آودارنگی حضرت یعنیت سے پرمائی نبی علیہ السلام خادم د جماعت نبی علیہ السلام لسکال خدمت کو او پلس کال کی یو پیرام نبی علیہ السلام ماجه کمکار نه دي کړی نه دای نه دي ویلي چداري ولیکړی دای ولې نه دي او ککړی مې نه جاي نه دي ویلي چداري ولیکړی لیس کال دې لويج ون او نبی علیہ السلام نجاسه نه دي غوښته چې نبی علیہ السلام سره موجود وي او نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دی اغت نکلی چیر داشی نگر بو. آن تر دی که نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیو او چولی ویو کپلا او یو به بووی چې دا ماتر آگا. نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم با اغت نو دا دی نبی صلی سلام علیہ وسلم کمالی اخلاق بود. لیوانو دا اخلاق نشی کیده. اله ونی په داسې کماله مرتبه باندې نی لالو پر مهل پیغمبره د ډیر پلوی و اخلاقو باندې او دا غایت کمال د نبی السلام ده چې الله جل جلاله د نبی السلام د اخلاقو ګواہی ورکړه چې ته اعلی مرتبه ته کمال د اخلاکو تر رسیدلی د سره بتوري یاداش دا خبر میاځاتہ چ کمال د ایمان د انسان د بهترین اخلاکو اخلاق سره لگے دے دیر و دے دے دی د ډیرو عبادت د ژوند د انسان د عبادت ډيري لپلو نه ډېر کې خپل انسان د داغن پامن کې ني نو سره کمال د ایمان نارضي کمال د ایمان چې راضي نو دا اخلاق سره راضی او دلیل داغه حدیث دی نو وی اسلام فرمایي چې اکمل المؤمنین ایمانن هم خلکن مؤمنانو کې کمال تر رسیدلی ایمان کې کمال تر رسیدلی اغه خلق دي چې دا اغی اخلاق اغه بهترین وي دا کمال ایمان والے دي نو کمال دی ایمان راضی په اخلاق سره او ذرنګي اخلاق د اخرت پتلکه د ټولو ندرون شیره درون شه شی اخلاک دي ځکه حديث کې رازي مؤمن شه افقل فی میزان المؤمن یوم القیامه د مؤمن پتلکه د اخلاکو نډیر وی شه په وزن کې نشته اخرت کې کوزن درنیږي نه با اخلاق باندې بدرنیږي دارنګي بهترین اخلاق چي دي بندر دلوي لري مرتبه توچتي د موز مرتبه او ته خاصليږي د تهجد گزار د روزي سواب او ته خاصليږي ان المؤمن دا داود داؤد روایت له يدري کو به حسن خلقي درجه تصائم القائم يو انسان په خپل بهترین اخلاق و اغت دروجه دا دار او ته دا تحجد گزار سواب ملاویږي دارنګي مايار د دا به تر والی دي خيارو او, او حسنو کوم اخلاق النبوي السلام پر مهي بخاري روايت ته مسلم تعز که به ترين انسان هغه دي چې دا او اخلاق به ترين وي عادت ایرانی روايت ته نبی علیہ السلام فرمایي چې یو بنده په خو اخلاق وزرا باخرهت کې دیر الوی له مرتبه ته رسید ینه هغه مرتبه چې غي انسان بغیر د عبادتونه نشي حاصلوی انسان عبادت کم کړي دي خو اخلاق کی خسته دي نو نبی علیہ السلام پرمایي دغه خسته اخلاق او د وځي دیر الوی نو مرتبه ته الله تعالی دا, دا انسانو رسید نو انک لعل اخلق عظیم اے پیغمبر ته پدیر الوی او اخلاق باندې بس تو صر سرویو سرون زجر دی فس تو سر پزر دی چې ته موینه ویو بس سرون دیب موینی به ای المفتون با چې کم یو باندې لوان ته دې نګور چې اخرت شي حقایق غارشی باخیرت کې پته لګي حق کارشي باطل باطل شي ندی مشرکان او تب هم پته لګي چایا نعوذ بالله من ذلک دا نبی اسلام لی ونی او کدی حق دین روله ندی بمو نيستان جام او تب بمو ني د دې انجام چې کله حق کارشي او حق واضح شي باخیرت کې نو پته بولګي چې لی ونيزو دا پیغمبر د دوه امتیان اغد الله لوېل مراتب ورکی کامیابي جنت نه وت ورکی او بل ترپته چې پې کمبر tle وني وي داخله ګور تروان شي جهنم تروان شي نو بیا ټیم پټول لګي چې لیونی سو کو وروغ سو کو اخلاق واله سو کو او بد اخلاق سو کو ان ربک هو علم هیګنن نفس دا چې ډېر خپو وي دي به من دلان سبیل هغه چا باندې جا ګو مراشه وي د لارې د الله چې ګمه انسان پتاږي چې خطا دے د الله د لارې نه ګمرا دي نفغا الله ډېر خپوه دی وہو عالم او د کله تلپوهي دی بالمهددين په هدايت مونتون کو باندي بلار مونتون کو باندي کاغه تاسو یې کدي دی الله ته خبرته چې کمیه هدايت والي نو د تسليد نبي عليه السلام ته کدي ډېر خبري کوي کوي دی الله تعالی ته معلومه ده چې سو خطر پر څوک دی او باطل پر څوک دی نفلاتو تل علم قربین نو ندا بنت فريده چې کله دوی په باطله باندې دیوته په حق باندې تا اخلاق والے ساده پر اجر د نفلات او تل مکذبین پیغمبر ته تدابيري مګوا چې کوم حلق حق ته نسبت د دروږي نو پیغمبر نه کوي خدا امت تعلیم دي اپ وختو متل ویلوري و مازات د انګوري وره چر پیغمبر چې ته مکذب او د کافر انسان نګي خدا امه تعلیم دے ود لو تد هینو فید هینون دی تمنا ک لو تد هین چې دی سره نرمیو کې فدی توحید کې نرمیو کې سنا صدې کې شرک داخل کې دی شرک ندی د دی تم سنغه دغه ور کې درجه ور نو فید هینون فیلینون فیولی لك كذلك فی الاسلام دی بم نرمی اختیار کې سنا ز اسلام خبره وکبول کې هغه دنیا کې یو چل شروع د یو سود شروع د مذهبي هم اهنګي ان مذهب نه یو بلتنیز دی کول چې مطلب کو او اسلام توحید او شرک دا ګډ ورشي دا چرې نشي کړه توحید توحید د مسلمان مسلمان د کافرو کافر د په دنیا کې نن سبا علاوه د مسلمان نجیس سومره ورګی دی د ټوله بناه غو خبره ده چې يهوديان دیني عزير الاسلام ته د الله زوی قرآن غواړي وي سيان دي نسوک دی خو دایمن من ایسلام د الله زویوې نو په دنیا کې د ټولو نسیوادي د جهنم خشاک دی. او پاتې شو د کتابونو پټونو علاوه کوم دي نو ټول په غلطه دي کاغه مثلا یو مسلک کو بت پرستی کیندوان دي کسا بیان دي ادرنګي که دروز که دا نور دي سمرچ دي د سالم د جهنم خشاک دي نو دي که بسنګ هم اهنګي وراګي چاږي توحید نه منيو اسلام کې توحید دي نو دي که څنګه یو زوال را ولیو اپس کې بجوړ راول نو دا یو غلط سوچ دی د اسلام د باطل لپاره نل پرمای بلا توت ال مکذبین نو ته تا ویداري مګوا چې اسلام ته نسبت درو کوي ود دې خو خی لا تدهن دا چې ته نرمیو کې سناسه د دې شرک منې د دې د بوتان منې نفید هینو نادیب نرمیو کې مست کوی مست من دی. دی دی. و انک او یقینن پیغمبران لا لا خلق اعظم خامها ف اخلاق وی وباندی متصبه اخلاق لیو فستو وسرو فزرده چتابو ویني و يو وسرون او دیبم او ویني بی ایکم چپکم یو دستا سو المفتون لی ان ربک یقینن پیغمبران رستا او پالن کستا چده والم هو ډیر خپو اده بمن فچا باندي غلان سبیل چیا گمراشه و دې دلاري د الله تعالی نه او هغه اعلم د الله تعالی درخو دې بالمحتدين پر هر مندون کې باندي لارې د الله تعالی فلا توت ان تتا بيداري مکوا المكذبين خلقو چې نسبد درو کوي دین تا ود لوت دې تمنا کوي دي فخي لوت انده چې تر ميو کې دې سرا فشرک نفید حینونا دی بن رمی و قتط سراب。و اسلام کسن سر اسلام واومنیتεί. الحمدللہ رب العالمین. والعاقبت اللہ المتقین. والسلاط والسلاص حلال الراسول كلاما اھمى وعلا줍니다. اللہ مز لئے والایiels اهمال احمد الرمات Perfect 4 اللہ ڈنیو احمد رکھاً قیمان حاجز لیلیلشی قیمان دنیا وران دیمار ده بلال شکریون تلمس